מזמור קכ"ח שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר, ירא אדוני.